Etain zuzen ere, kirolaari tarte eginen diogu futbola zaritko gara orain, baztanbida asaldeko futbol talde nagusien emaitzak errepasatuko ba bate artero bezala ekipuzkoako ligan. Bet igazeko Orezko Region mailako emakumeek bateeta bi galdu zuten pasaden hortziralean intsaur direren kontrazske momentura arte berdinduak egon ziren bitaldeak baina aurkariak bigarren bigarrengo lasartuta beranentzat izan ziren hirupuntuak. Jardunaldi bakarra gelditzen zei orain lesarrei eta pozik emanen diote bukaera demoraldeari, ikusita da guztian zehar egindako lana. Ba, ona izan dela inara 8º entrenatzailea. Pues asteburu honetan jokatu dugu hitzorden kontra gure zelaian. E, azkeneko partidua temporada honetako maztegin eta, bueno, hasieratik partida itzintzua, beraiek ari ziren guk espero ez genun bezala. Sistemaldetikan horreko itzizkigun pizko eta eskemak etes ginen kapaz gure jokoa iteko. Kasi ginen bat eta utzi galtzen. Eh, zertu zuzen zera jartetik enkristangorlegi erran, eta jarri ginen atzetik enk marka gaion. Mino, bueno, deskansatak gero egi erran ematentzun bertze partidobat. Azken azkeni lortu zenez gure joko erigitia, jarri e, ginen ahietzen bastante, e, bi aldetetik zentruk, ez genuen alortzen zen remate garbi bat egitia. Mino, azkenin, korner batin edori zen gure helen bizko gola, empatatu genuen, go, torpos azkenin ikusten genuen aukera partidua, Irasteko zazkenin pues zeuden beraien beraien zelaien sartuk ez, ta Google lortzen den gure joko aitia, erran bezala pandemia gaitetuz, ta izan genitun aukera batzu garbilak porterean txinen eta pues bueno, aproveztu ezak pues ekarri zugu beraien, beraien bigarren beraien bigarrengola, eta ordun pues gainera izanduzen azken momentun Eta, pues bueno, pues, azkenin mina iten du horrekez ikusi hain hurbiltza dela partidira hauztetik, eta azken momentun bere esartzizutela garaipeneko golori, hor dut, pues mine iten du, mineo gertzalde batetik, kanpoz pues, ere bai, e ekipu haiz konten. Azkenin, maztegi, mazegon hendia, ambientea ikusita ikusi eta ze ekipu gindu gelditzen guendik elitzen dela partidoat, pues, pues bueno, demostratu dena, pues orgel ditzen da, eta sensazio horrekin haiz konten egia. Beti gazteko horezko regional maiako gizonezko ekaldiz utxetabi gareitu zuten hernani pasadein larun batean, hauek irupuntu garrantzitsu poltsikoratu zituzten demoraldiko azken aurreko jardunaldian, matematikoki salvazioa lortzeko. Jardunaldi baten faltan beraz, lesakarrek lortu dute, uren elburun agusia, maila mantentzea, eta orain, lasaiago emanen diote, mastegin, bokaera urteari, Javier Eskabuesen trenatzaileak aipatu duenez. Laruntin hernanin kontra jokatzen genuen hernanin, eta genekin irauziz gero salvazioa guria izannin zela. Eta egiran buez pues, tenraako partido benetariko bat ingenun hutseta bi irauzi aitzzon eta aitzzon jokatua eta horrela ez pues, matematikokia lortu gennun salvazioa. Partidoa aurpegi jarri zitzaigun hutseta bateko eta garnak sartu zunikikan hamargarren minutun E, Erran iketsu minik hau egin, bandatik bai saiatzen zirela min, bueno, ongi dezin zen eta komodo ginen giberdin. Eta gu pare bat okasioneko horri biak izan genitu. E, bigarren zatian bai beraiek igual pixko eta joan zirela minen bueno, berriro okasi hogar birik izan gabe. Eta guk kontrara min bastante ingen nien. Eta hola, torri gola torri zen bigarren kasenen bidez, larogei garren minutun, gola lasaitasun amantzigun, eta azken ni irupuntuk lezakara eta salvaziokin. E regional Maiakoguretxokoak berriz bieta bat galdu zuen demoraldeko azken jardunaldean Lasca Oliverraren kontra igur fasea jokatzeko eskubidea lortu nahi zuten beratarrek, baina azkenean ba ezten izan hasieratik bazekiten zaila izanen zela eta laxe izan zen porrota jasota puntuetan berdinduta gelditu ziren hirugarren taldearekin, baina gol aberaxa kontuan hartuta laugarren postuan salkatu ira igur era fasea jokatzeko txartela bagalduz. Alere, honek ez du ilunduko urtean zer egindako lan ona eta horrekin indarrez saiatuko dire da helduen urtean, iguera lortzen ganis, zubieta entrenatzaia kontatu duenez. Bueno, larun batean jokatu benun Lazkaon, eh, azkenko partidua, eta bueno, eh, partidu zaia zen, eh, zaurretikan ja, eh, Lazkaon ez da goitu egon, eh, lehenengo xalkatu da izan duda, eta, ba, iguera faixa bukatun ezun, ba, partiduri galdu gabe ez, eta segiduen demostratu zuen. Eh, Gua hitzongi xartu ginen partiduan, Minutu ahitzenak, igual demoraliko minuturiko benak egin genitxun, nirendizeko bosoiek. Eta horren ondorioz, amairu garre minutuan, ba, gure jokalari bat bakarri joak ez zieldikan porteri da, ba, falta bai zuen eta alazkaoko atzelaria ba, espulsatu izan duzen, ez? azkeneko jokalari zen eta txartzele gorri ikusi zuen. Bueno, e, partidua ongi dominatzen ade ginen, maloia guria zen, naiz eta aurkari ogor bat izan eta beraiek, ba, sistema denbora galtzen e, itxiak defentsan eta e, kostaten zitzaigun e, aukera garbi ezatea ez? bai dominoa genuen jokorena baina aurkera garbidekan ez ez, iu ziuz palau e, erdirak eta izan genituen minon ez genuen ba, egoera honean bukatzen jokaldia ez? eta bueno, deskantzura 0-0 joan ginen eta bigarren zatean ba horren bila joan ginen, ez, partidura bazteko eta, bueno, ez genun e, goli sartu eta beraiek bai utxe e, bat eta utzekoa sartu ziguten, ez. E, ez ginen finibili eh defentzen falta bat eta ba bigarren jokaldian ba sartu ziguten bate ta utzek hori. Gero bueno, taldea xeitu zuen, ba genekien azkenko partida zela eta txegolaia margenik Eta, bueno, goti joan gineen, eta presio baten ondorioz e, porteruak e, akatz batintzuen. Ba, loia rubenik gelitzu zitzaion eta Rubene banakakoa egin zuen, ez. Huz, segitu genuen, segitu genuen, partidurak otzik nahi genuen. Eta pena, ez, e, laroga eta margarren minutuan, ba, beraiek kontraraso batian, e, bita batekoa txartu zuten, eta ja hau txun demorarik ez gelditu, ba, berdin doan izateko, ez. Eta pena, zer ba, berdinketak... E, Promozioko postoa eman ez egun e, Trintxerpek ba, ez usteko eman zuelako, eta galdu zuelako ba, azken xailkatorren aurka, eh, San Pedro Atarran kontra. Amara berrek bere lanak inzituen, bite eta hutxe erabazi izin darbiziri, eta pena, pena, pena ez jakitia dena ordu berian jokatzen genun eta jakin izanez gero abertze maitza eh, nolakoa zen, ba, ba bertze forma bat ezpantatuko nuke eh, partidua, bueno partidua bennion gehiago, E, bat eta batekoa marka gailon zenean, ez? Baina bueno, e, guk irabazi berra genun hasiratikan eta horrekin orre, joan ginen bukar arte eta pena gelditu gara ba promozioko puntu berdinekin, baina golaberaxengatik ba treintxerpes hartu da promocion eta gu ba laugarra elkatu gelditu gara, ez? Hala ere den moraldi aitzoa izendu da eta hurrengo urteko ba Ba pauzu bat izango da, eh, zeba mentalki jokalariek hau e, sufrituta gero, ba jakinen dute nola nola aurregin paego ba, era hoei, ez, Uste du taldea mentalki indartxoa egonen dela horrengurtin eta burubelarri ba maiazigotzera jartuko dugu. Eta Nafarroko ligan lehen Lehia Autonomikoko Bastanek hiru eta bat galdu zuen asteburuan Injerto taldearen kontra hala ere, bueno, ba, oraindik Jardunaldi baten faltan aukerakin dago taldea, ba, promozio hori eskuratzeko eta bueno, ba, ez badago. Bere eskuetan soilik aukera hori bada eta azken momentura arte ba, borrokatu beharko da Estaivan Romo, Zermoduz. Bai, bueno, me... Buelta genman dugu gauan ta horrela, baina, bueno, e, altza bargara gara, e, denbola aldi oso nagitan horreik gara, orain dugu, ez dago gure esku zuke esan duzun bezala, baina, bueno, auzioa ditugu eta borrokatu bera bukatu arte. Azkeneko partiduan orain diko auzioa aldo gugu eta buzaietuko gara gure lan egiten egindogun urtean bezala eta orain, ba, gero ikutsiko dugu, irabazten badugu, ba, gero ikutsiko dugu ze maitza leuden eta egal promesio hasitzen zara. Hum, hum. Hori da, aipatu dugu, ba, soilik zuen eskoetan ez dagoela, baina oraindik aukerak badaudela, naiz eta, bueno, Basteburuan galdu, uste dut irabazten hasiz ez? E, zuen alde jarri zen utela marka baina azkenean baitzen garaipena posible izan eta alde horretatik bapena, baina e, galdu gabe, ez? Eh, azken hilabetean batez ere egin du zuen lan hori eta eta bueno, ba, oraindik ere aukerak badaudela. Bai, eh positibo itsi barduko, eh bueno, el eh, partido ha zen eh, campo beren naguritzat, azkenean uh -huh. eh Zeribellarreskoa behai ekoituta daude berillo eh zerra hoyo retarà, baita ere ba bueno, udia esuen, eh, eh, azkenean hasaun beraiek zarrar Gute ekipo zarra veterano, irugarren maien joraztun duten eh, blau bos eh, jokadari, ta hori, bueno, azkenian nabaritzen da. Mm -hmm. Eta, eh, bueno, guzaetu ginen eh, atera goberen partidura, benengo azatia, igual, bere entzatzen dominatzen zuten, ta, bueno, baina azkenian non gileari ginen. Igarren azatia, azuten mini egiten, eh, berdintzua zegoen partidura, lortu gero engolazatzea, Eta, bueno, gola sortuta gero, beraien, ba, kisto, murrengo e, jokalarean zartu ziguten gola, eta, bueno, e, goregun ginen tizka bat ola, eta zartu zuten bigarrena, eta gu joan giren jakora, eta azkenean irukorren sartu zuten. E, uh -huh. Igual pentsaten badugu, bita e, e, bat, ba, izan zen ona berdin txeko, baina, bueno, Uh, vaya bueno, sabes que vienen busca tu arte es es, es no en vestienta bueno o hay un vengo parteórico psicólogo ese Horidan bai ba izan zen, baino erran bezala, ba, azkenean horrela suertatu zen eta eta galdu gabe e, eh len aipatu ez? Ba azken hilabetean egin duzuen lana, bueno, urtean zehar, eh urte osoan zehar egin duzuen lana eta azken hilabetean ere lortutako emaitzak, ez? Eta bueno, orain eh astean aipatu genuen partiduz-partidu joan entzinetela eta orain bai bailetu da azkeneko partidua, ez? Azkeneko jardunaldia jokatuko duzu elduen asteburuan eta, bueno, aukerak badaude oraindik eta hortan sinetxi beharko da, ez? Bai, e, aukera ditugu eta, bueno, Google leheniko irabuzi behar dugu, bere ailei diegu, eta uh -huh. gero ikusea eh, partidu ez, eh, baten bat egual pintsatzen de, dezak eta, bueno, eh, gu aprobetsatu hori, <laughs> ez gu zer gertatu dezak. En azkenean batzuk dute partidua destenxoekin jorazten dutenak, zailak eta, bueno, guzte batzuk ez ez dira zer jolazten, baina bueno, azkenean eh, partioet irabizibar dira. Horo hitu behar dugu, peina azagresa izanen duzuela aurkaria eta zuek baino bi puntu gehiago dituztela momentu honetan xailka ez? Bai, bai, bai, bai, irabizibar dugu, bueno, de, de, denak inaterra gogara, zaituko gogara irabazten, gure etxean eh, ez badu lortzen azkenean be, beste resultat ez, ez badu dira, baina bueno eh, gure afizioaren eh, Victoria bat erakustea, da kustea oso naizan golseko kateko mm -hmm. Hori haipatu behar nizu, bueno, alde batetik lehen haipatu zuna, bagian, azken jardunaldi hauek ere, urduritasunezko jardunaldiak izaten dira, ba, zenbait alde entzatez, jokoan, haunitze egoten delako, ba, zenbait, e, zenbait entzat, eta beraz, ba, bueno, urduritasun horrek e, agian zuen alde joka dezake ba, bertzen emaitzak zeintzuk diren, e, bueno, ba, esperoan, egon beharko duzuelako, orduan, bueno, bagian, bertze partiduetan urduritasun horrek zuen alde jokatuko duela, eta bertzalde Zuek ere buka bukaeramanen diozue etxean eta hori ere garrantzitsua da ba, Zuen zaleak azkenean bertan egonen dira, zuek animatzen Eta horrek ere zuen alde, jokatuko du? Ba, igur gure etxean partioa galdu dugu bakarrik e, Denboraldi oso oso naizan da etxean Pizkabateko galkanpuan falta izan zaregu obe goteko Da, bueno, ona izan da, azkenean e, kipo oso da E, Obetxein joan da, eta, bueno, e, futura dauka hau eta, bueno, horretan jarritu bar dugu, eta animatu guztiei eta piña bat, e, azken egunetan bezala, fizioa eta ekipoa piña, eta lotxea irabaztea. Hori, da, e, partidu izanen da, larun batean, narratxaldeko seietan uste dut? Bai, bai. A ba, hori da, batez ere deia eginen diegu zalei, ba zuengana hurbiltzera giltza ur dira Joatera eta zuek animatzea, ez? Ba, hor jokoan izanen duzuela, oraindik ere promozioa eskuratzea eta horrela, ez bada ere, ba bueno, denmoraldia bukatuko dela ospatzeko, ez? Eta eta denmoraldean zehar egindako guzti horri ere balioa emateko, ez? Bai, bai, bai, emango diogu baita ere irabaziko dugu, zaituko gara ziur irabazten, den emango dugu, eta horrela irupuntukin, bageru ikusiko dugu. Baina, bueno, ekipua merezidu, eta oso hongi egin eta gu bukatu arte eukiko dugu zirak. Eberki, ba, hori xebera, guk ere animatuko dugu hemendi jende urbiltzera, e, bueno, zuei ere sorte hona opa dizuegu, eta, bueno, baldu astean ikusiko dugu demoraldia bukatuta, ba, non, e, nola bukatu den eta hortikain zinera ere zer den egin beharko duzuena. Ba, mileskerri ban berriz ere gurekin izategatik, eta erramez alabaz orte hon. Bale, mileskerri. Azkenik, preferente maiako Donostebek lau eta bat irabazi zuen leitzako aurrera taldearen kontrako derbian etxean jokatzen zuten azkeneko neurketa zen eta nagusitasunez irabaztea lortu zuten. Azken jardunaldiaren atarian Donostebarren helburu nagusia elkapeneko laugarren postu eskuratzea izanenda, aliketa goien bukatzeko nahiz eta horrek ere ezdien albidetzen igoera fasea jokatzea. Edonola ere, hauek ere posik gelditu dira urtean zehar erakutsitako mailarekin Joel Gil bigarren entrenatzailea. Nindona ezte ben jokatu dago partidua aurregan kontra ongi joan zen, gara ipen hona genuen. Lau eta bat izan zen bukerako emaitza eta denbora holdi ondako itxeko azken partidua, gara ipenakin bukatu zen. Hasieratik talia ahitz nagusia izan zen, eh, ongi gokatu ginen zelaian, ez genuen naunitzi sufritzen ez efensiboki, ez ofensiboki, eta joritzen zentro matekin, 6-4 minutu, nugaetze golpo lit bat, sartuzun eta talia bat itaguts, jarri zun. Horretak bai aukera paregatizan zitu, minon Sergio gura eta zinak iliketa ju, eta hortik aparte bataldia ongi jokatzen, generatzen, eta txeraldira hainbat aukeri zenetan gero, bat eta gutxera dut zinan ginen. Bigarrezatea beren gerretu denun, jabak jokaldi hau matintzun eta borrak bere itxeko azken partidun, talentako, talentzako bigarrengola sartuzun eta bi, xau, bi eta gutxerri ginen. Segidan nogaitzea balomatatzen utzi eta urko iru eta utxekoa jarri zuen gol polidatekin eta ondotik jabik bere laugarna eta osa bere gola eta taldein laugarna jarri zuen lau eta utx aldaketakin eta bueno aldaketako ingesartu ziren beti bezala eta hurrean gola penaltiak egitek etorri zen eta partioa behar enten bukatu zen lau eta bat erran bezala partida ona, txukuna aiz nagusile horretan barra minutotan eta demoraliko itxeko azken partidua Garaipenakin bukatu denun. Bueno. Igande honetan demoraliko azken partio izanen dugu. Ziraukin, lautertan, eta ungi bukatu den dugu. Garaipenakin, alden goikina bukatu den dugu. Elburua joan tsegu. Zin izanen gara play-off eta esartu. bai Elburua benpilau garrinak egin Eta alden goikina egin izanen da. Eta segature bai e, bueno, gol gehien sartzen duen taldia izaz ere. Orduan Elburu horrekin azken jartunaldia jokatuko dugu.